Első fejezet. Megállt a szívem. Egy pillanatra biztosan. Harmincnégy fok volt odakint, ami Londonban szokatlan még nyár közepén is. Kerek egy órát vártam, mire végre sorra kerültem az HSBC bankban. cseppek csurogtak a hátamon. Számítottam rá, hogy meleg lesz, ezért egy régi, narancsszínű spagettipántos ruhát húztam fel reggel. A múlt századi épület árnyékot adó vastag falai között nem volt annyira elviselhetetlen a hűség, de nem működött a légkondi, pedig ölni tudtam volna egy leheletnyi friss levegőért. Gondolatban még mindig a főnökömmel vitatkoztam, pedig már jó két órája eljöttem a szerkesztőségből. Ekkor lépett mögém. Csak a szemem sarkából láttam, de így is nyilvánvaló volt, hogy veszettül vonzó pasi. De túl fáradt voltam ahhoz, hogy megforduljak és alaposabban megnézzem magamnak. Nem érdekelt. Nem hiányzott az életemből egy újabb libidó csődör. Egy gyerek sokkal inkább hiányzott. Így hát nem foglalkoztam vele. A ott mögöttem nem mozdult, és az volt az érzésem, hogy engem méreget. Óvatosan hátralestem. Olyan ismerősnek tűnik. Akár még Petrik is lehetne. Futott át az agyamon. Nem, nem lehet ő. Petrik sokkal magasabb, kergetőztek a gondolataim. Különben is, hogyan állhatna ő mögöttem, mikor hét éve a színét sem láttam? Mi a csudát keresne itt? Próbáltam koncentrálni, mert végre történt valami. Az ügyintéző visszafáradta a helyére, és kérte a bankkártyámat, meg a személyi Elővettem a tárcámat, kotorázni kezdtem benne, és közben majdnem megfeledkeztem a mögöttem álló illetőről. De csak majdnem. Szinte perzselt a tekintete. Határozottan éreztem a fenekemen. Ez ő, ez nagyon ő, jött a felismerés, amikor mellém lépett, de ekkor már késő volt. Megszólított. Nem menekülhettem. Hello, mondta rám villantva tökéletes mosolyát. Egy perc alatt egy szál bugyira vetkőztetett a szemével. Úgy éreztem magam, mintha hirtelen hét évet utaztam volna vissza a múltba egy időgéppel. Vonzó, csupa izom test, teljesen tisztában vagyok azzal, hogy egyetlen nő sem bír ellenállni nekem arckifejezés. Márkás ing és nadrág, laza, de ütős külső. Ez jellemezte őt, amióta csak ismertem. Összeszedtem magam, és egyenesen a szemébe néztem. Láthatóan zavarban volt. Nem is kicsit. Bár ami azt illeti, én is zavarban lettem volna a helyében. Ott Pontosan hét évvel ezelőtt. Három év után szónélkül összecsomagolt és elment. Még csak arra sem méltatott, hogy a szemembe mondja vége. Ott maradtam a porbatiport önérzetemmel egy üres lakásban, egy csomó megválaszolatlan kérdéssel a fejemben. És most itt áll előttem hét kicseszett év után. Miféle furcsa játékot űzvelem az élet? Tudtam róla, hogy autóversenyzőként befutott sztár lett. Felkapták, sokat szerepelt a tévében, a rádióban. Cikkeztek róla az újságokban, nem csak itthon, külföldön is. A barátnője, akire annul lecserélt, egy álomnő. Topmodell. Minden második hónapban az ő képét hozzák le a Marikler magazin címlapján. Az elmúlt hét évben nem volt olyan nap, hogy ne ötlött volna a szemembe a fotója. Mert hogy Beatrice Carpentert mindenhol lehet látni. A kirakatokban, a kivetítőkön, a plakátokon, és még a két emeletes buszok a double deckerek oldalán is. Egy média szakos lány, aki épp akkor kezdte el az egyetemet, és fonttal a zsebében kezdte el a felnőtt életét, nem versenyezhetett egy ilyen csajjal. Nem mintha egyáltalán versenyezni akartam volna vele, de az biztos, hogy a tudat kire cseréltek le, nem tett jót az önérzetemnek. De a javamra legyen mondva, sokat tanultam az ügyből. Megtanultam, hogy ne ábrándozzak olyanról, akinek nem kellek és ha valaki menni akar, hát menjen. És most itt állt előttem újra. Szemtől szemben a múltam. Hello! válaszoltam erőltetett mosollyal az arcomon. Hirtelen ezer fokos hőséget éreztem beáramlani a terembe. Jesszus, ezer éve nem láttalak! Mi újság veled? Csupa szánalmasan közhelyes mondat. Így próbáltam leplezni a zavaromat, és időt nyerni, amíg összeszedem magam. Közben az járt a fejemben, hogy basszus, milyen jó lett volna úgy találkozni, hogy szépen kivagyok festve, csinosan fel vagyok öltözve, ahogyan egyébként és úgy általában kiszoktam nézni. Nem pedig otthoni göncben, ebben az ezer éves ruhában, smink nélkül, nyúzottan egy pokoli nap után. De aztán egyszerre nyugalom szállt meg, és már csak mosolyogtam ezen az egész komikus helyzeten. Kihúztam magam, jókedvűen belenéztem a szemébe, és látszólag lazán hallgattam, amit mond. Minden rendben. Itt vettem házat a környéken. Úgy néz ki, mostantól többször fogunk összefutni. Micsoda! Itt vettél házat a Nothing Hillen? képettem el. Mi történt a régi Hyde Parkra néző lakásoddal? Azt bérbeadtam. Tetszik ez a környék. Mindig is tetszett. Mondta, és közben majd felfalt a szemével. Nyeltem egy nagyot. Még mindig zavarban voltam. Hallom, megnyerted az európai nagy díjat. Gratulálok! Fecsegtem tovább. Köszönöm. Nehéz verseny volt, de végül sikerült. Örülök neki nagyon, de a világbajnoki címnek még jobban örülnék. Magyarázta, s közben egy percre sem vette le a szemét rólam. Egy pillanatra a banki ügyfélszolgálatos hölgyre kellett koncentrálnom. Újabb aláírást kért tőlem. Mikor visszafordultam Petrikhez, elkaptam a tekintetét. Még mindig engem vizslatott. Olyan fejet vágott, mint aki kifejezetten elégedett a látvánnyal. Pontosabban olyat, mint aki meglátott egy gusztas sütit a cukrászdában, és most nem bír neki ellenállni. Jól nézel ki, jegyezte meg vigyorogva. Nagyon jól, tette hozzá. Wow, Ki hitte volna, hogy ennyi idő után még bókolsz nekem? – nevettem el magam. – Miért ne bókolhatnék? Bombanő vagy! – mutatott végig rajtam egy laza mozdulattal. – Hát, köszönöm a bókot! – válaszoltam, de közben igyekeztem a hölgyre koncentrálni, aki épp a régi bankkártyámat kérte. – Nem jöttél el a lemezedért? – bökte oda. – És tényleg, nála maradt néhány holmim. Fényképek, jegyzetek, szakdolgozati anyagok. Annó kértem, hogy küldjön el mindent postán, mire közölte, hogy nem postáz anyagokat. Be kell mennem érte az irodájába. Sok dolgom volt, hazudtam. Apropó, nem adtad fel postán, és nem hagytad a portán sem, pedig kértem. Elárulod, hogy miért nem? Adtam az ártatlant, mint akinek halvány lila gőze sincs arról, vajon miért akarja annyira, hogy bemenjek az irodájába. Be kell érte jönni, ígérem jó fiú leszek, mondta vigyorogva. Egy kávét azért megihatunk a régi szép idők emlékére, vagy nem? Majd még meggondolom, motyogtam, közben szerencsére a hölgy végzett, megkaptam az új bankártyámat, amiért sorban álltam. Elpakoltam a pénztárcámba az igazolványommal együtt. Abba a pénztárcába, amit még tőle kaptam. Láttam, hogy megismerte, tudta nagyon jól, hogy még ő vette nekem. Ezt az égést, bisítottam magamban. Nos, úgy néz ki, én végeztem. Tiéd a pálya? Fordultam oda hozzá fapofával. Örültem, hogy láttalak. Mosolyogtam rá rendületlenül. Nem akartam, hogy úgy érezzel zavarba tud ejteni még ennyi idő után is. Vagy hogy egyáltalán bármilyen hatással van rám ez a találkozó. Hív fel, ha jönnél a vincseszteredért. Oké. Okay. Bágtam rá közömbösen, mert pontosan tudtam, hogy úgysem fogom felhívni. Egyrészt, mert nem tudtam a számát, másrészt meg hülye volna bemenni az irodájába, az oroszlán barlangjába. Légy jó! mondtam búcsúzóul, azzal intettem egy pát és kiviharzottam az épületből. A parkolóig meg sem álltam. A kocsimhoz érve a mellettem parkoló sportautó láttán rossz előérzetem támadt. Valami azt súgta, hogy Petri ki a kocsi. Több percbe tellett, mire átkutattam a táskámat a kulcsért, és kinyitottam a régi öreg Volkswagen póló ajtaját. Csak most induljál, kérlek, könyörögtem a kocsimnak. Röpke fohászom teljesen hatástalannak bizonyult. Az utóbbi időben a kukába való hálátlan dögnek átkeresztelt pólom, minden második nap ezt játszotta velem. Ilyen is csak velem történhet meg, bosszankodtam. Mikor máskor hagyna cserben az autóm, mint amikor az XM Natinkir közepén mellettem egy luxus Audi-val parkol? Próbáltam indítózni, de hiába, meg se Telefonon hívtam az egyetlen valamire való ismerősömet Herrit, aki ilyen esetekben segíteni szokott, de nem vette fel. Miért is venné fel? Tanástalanul meredtem a telefonom kijelzőjére, és vártam, hogy Harry visszahívjon. A kocsi ajtót résnyire nyitva hagytam, hogy ne fulladjak meg a melegtől. Petrik úgy öt perccel később vallagott oda hozzám szép komótosan. Vigyorogva hajolt be az ablakon. Lám, lám, a jó öreg Polovics. Miért nem cserélted még le ezt a tragacot? kérdezte füligérő szájjal. Életem legnagyobb végése volt. Mert nem az az égés, mikor hét év után otthoni göncben smink nélkül látod viszont az ex egy bankban, hanem az, ha ráadásul még mindig ugyanazt a pénztárcát hordod magadnál, mint amit tőle kaptál, és még mindig ugyanazzal a lepukkant autóval jársz, amivel akkor is jártál, amikor vele voltál. Kitalálom, nem indul, mondta le azonnal a helyes következtetést. Nem várta meg a válaszomat. Száj ki, megnézem! Jött az elmaradhatatlan és tipikus Petrikes ukáz. Hadd csak nem szükséges, mindjárt visszahív a szerelőismerősöm, ő majd segít, bágtam rá gyorsan. Valóságos pánikroham tört rám. Nem akartam, hogy ott maradjon velem. Miért nem tud egyszerűen csak beszállni a szuperautójába és elhúzni? Ne egy Nora! Nem hagylak itt egy lerobbant autóval! Ripakodott rám, és kinyitva nekem az ajtót, kiparancsolt a kocsiból. Nem volt más választásom, tettem, amit mondott. Ég nekem eltekintettel kiszálltam, mire beült. Megpróbálta ő is elfordítani a kulcsot és beindítani a motort. A póló csak hosszan köhé a gyújtásnál és a gázfröccsnél. És a harmadik próbálkozásra sem indult el, még Petrik kedvéért sem. Aztán kiszállt, felcsapta a motorház és átvizsgálta a járgányt. Dézsavű érzés fogott el. Te jó ég, hányszor láttam őt annó autót szerelni? Imádja az autókat. Ha valaki ért hozzájuk, akkor az Petrik. Elküldöm a srácokat érte, majd ők elviszik a műhelybe. Így nem közlekedhetsz vele, nem biztonságos. Mikor látta a szerelő utoljára? Ami azt illeti elég régen. Nagy a baj, érdeklődtem. Nem mertem ránézni, mert a tengerkék szemének átható pillantása egyszerűen zavarba ejtő volt. Olcsóbb lenne egy új autót venni, mint ezt megcsináltatni. Hozd a cuccodat, hazaviszlek, utasított. Ne fáradj, majd hívok egy taxit és egy autómentőt. Megoldom, menj csak, biztos ezer dolgod van. Ráérek úgyhogy gyere, vágta rá szélsebesen. Tuti hogy nem lehet beindítani? Nem, úgyhogy hajrá induljunk. Nem hagylak itt egyedül ezzel az ócskavassal. Tudtam, hogy értelmetlen lenne vele vitatkozni. Petriket nem lehet meggyőzni. Ha ő egyszer a fejébe vesz valamit, akkor attól nem tágít. Kivettem a táskámat a kocsiból. Már éppen nyúltam volna a pólós sluszkulcsáért, de Petrik elrántotta a kezét, csak hogy ne érjem el. – Á, -a, -a, a kulcs nálam marad? – jelentette ki határozottan, gonoszkásan mosolyogva és közben olyan fejet vágott, mint aki megnyerte a napi főnyereményt. Gondosan bezárta a kocsit, és az audia felé irányított. Meg kell hagyni, a lepukkant ócskavas kocsimhoz képest más dimenziót árult elém. Bőrülés, bőrkormány, ezernyi elektronikai kütyű, luxus a köbön. Petrik mellett ülni ennyi idő után egyenlő volt a teljes összezavarodottsággal. Kavarogtak a fejemben az emlékek. Minden más éppkézlább gondolatot kiszorítva. Ahogyan ránéztem a kezére, mely a sebváltót kezelte, ahogyan a könyükéig feltűrt ingje ráfeszüld az izmaira, ahogyan lopva rám pillantott, még én a tekintetét kerülve kibámultam az ablakon, valami furcsa elektromossággal telt meg köztünk a levegő. Végig erotikus emlékfosztlányok jutottak eszembe. – Mi van veled meg a paliddal? – szegezte nekem váratlanul a kérdést. Minden rendben. Jól megvagyunk. Három hónapja külön. Valami asszukta, Petrik pontosan tudja, hogy szakítottunk. Nem volt értelme mellé beszélni. Már tudtad, igaz? Fogalmazzunk úgy, csiripeltek valamit a verebek. Ezek szerint ez a találkozó sem véletlen? Ami azt illeti az, de már régóta terveztem, hogy megkereslek. Miért lett vége a dokival? Minek kérdezed, ha úgy is tudod? Tőled akarom hallani. Külföldön kapott állást, én pedig nem akartam vele menni. Így most jobb, kötözködtem. Megkérte a kezed, de te nemet mondtál. Ez nem ilyen egyszerű, válaszoltam. Reménykedtem benne, hogy rövidre zárhatom a témát. Tim nem akart gyereket. Egyáltalán nem. Hallani sem akart róla. Azzal a kikötéssel vett volna feleségül, hogy nem szülhetek neki gyereket. Amikor ezt közölte velem, azt hittem, egy világ omlik össze bennem. Volt képe azt kérni, hogy fogadjam el a döntését. Csomagoljak össze, és legyek engedelmes feleség Svájcban, mégül egy magánklinikán orvosostit játszik. Plasztikai sebész a drága. Óriási karrier, rengeteg pénz várta ott kint. És mi van veled? Mikor nősülsz már meg? Próbáltam témát váltani. Annak is eljön az ideje felelte egyszerűen. Mi van a barátnőddel, Beatrisszal? Jól emlékszem a nevére? Élcelődtem tovább. Nem néztem rá, inkább szándékosan kifelé bámultam az ablakon. Három éve nincs közöm hozzá. Hiba volt összejönnöm vele. Nem mondd már ezt! Azt hiszed, mással jobban jártál volna? Veled biztosan. Ezt nem tudhatod. Lehet, hogy időközben hárpia lettem. És különben is. A modellcsajokhoz képest én rizikós vagyok, egyfolytában azon kellett volna aggódnod, mikor hízok meg, viccelődtem. Úgyhogy csak ne panaszkodj, jól jártál a cserével, tettem hozzá. Nem vagyok büszke arra, amit tettem, ballotta be. Nyeltem egy nagyot, nem voltam képes azonnal reagálni. Rég volt, nincs értelme beszélni róla. Legyintettem, de közben, mintha a szívemet préselték volna össze. A francba is, tényleg muszáj ezt? Az egész beszélgetés kezdett felkavarni. Három piros lámpa után végre kikanyarodtunk a Kensington Streetre. Erős forgalom volt, lassan lehetett haladni. Húzodj le, kérlek, balra, ott van egy buszmegálló, hazamegyek busszal, betettem fel. Úgy éreztem, azonnal el kell menekülnöm tőle. Tőle és az izmos testétől, a fehéren kivillanó fogsorától, a mágnesként vonzó tekintetétől. Egy fenét. Hazaviszlek, már mondtam. De ha nem mondod meg, merre menjek, meggondolom magam, és egyből hozzám megyünk. Figyelmeztetlek, csak egy hálószoba van. Borzasztó lehet így szűkölködni, csúfolodtam. Ágy is csak egy van, a szex miatt, kacsintott rám. Izgalmas lenne, kénytelen lennél újra velem aludni. Szerintem nem sokat aludnánk. Jó látni, hogy semmit sem változtál, nevettem. Aztán feladtam, megadtam a címet, és hagytam, hogy hazavigyen. Holnap felhívlak, hogy mi van a pólóval. Rendben, és köz, hogy hazahoztál. Búcsúztam el sietve, és mielőtt bármit mondhatott vagy csinálhatott volna, kipattantam a kocsiból, és ott hagytam. Hallottam, ahogyan felbőg a motor, és az Audi elhúz mögöttem. A lakásba belépve gyorsan ledobtam a táskámat a sarokba, lerogytam a kanapéra, és megpróbáltam elhinni, hogy tényleg Petrikkel találkoztam az imént. Az egész olyan abszurdnak és hihetetlennek tűnt. Egy óra múlva indulnom kellett. Találkozom volt Emmával a legjobb barátnőmmel.